Доручив Коноплянку організувати зустріч із представниками совєтської влади, які вже розпочали співпрацю з українським підпіллям. Особливо цікави ворла начальник Летичівської повітової міліції Іван Капустян та начальник кінного взводу Летичівської повітової міліції Григорій Кохан. Отаман наказав також з'ясувати дислокацію менших кінних відділів «Червоних». Час було вже козаків садовити на коней. Після короткого сну відділ вийшов із Орбецького майдану на хутори в лісі. Всі старшини й козаки, що відпочивали у родини Коноплянків, ще довго знаходились під враженням їхньої гостинності. А Євген Ковбасюк взагалі не зміг розібратися, хто миліший – дружина підполковника чи її сестра Поля Петрашевська. А що б світ сонця не бачили? Сніг зникав поволі, якось непомітно. Переходили з місця на місце. Боїв не вели, хіба час від часу знищували зрадників. Так позбавили життя голову сільради села Білицького. До нього заїхали 3 березня 1922 року за новим стилем. Козаки Гальчевського були в масках. Спочатку побили його у хаті, а потім забрали з собою. Рідні знайшли його на ранок повішеним на відстані 6 кілометрів від села. У Зіновинцях забили керівника продзагону Лошика. В селі Савен Майдан налетіли на обістя комуніста Данилюка. Не заставши, кинули у будинок бомбу. Здійснили наліт і на обістя комуніста Сакевича. Його труп кинули в колодязь. У селі Майдані Сахнянському за червоноармійцем Михайловим прийшов високий козак у масті, забрав до лісу і повісив неподалік від села. Комуніста Ревуцького – Особисто знищив орел. Вже 12 березня стояли на хуторах. Стежі донесли, що з боку Вербецького майдану з'явився відділ кінних. Козаки спокійні, за ними густий ліс. Отаман, розглядаючи в біноклі ворожих вершників, звернув увагу, що вони погано тримаються на конях, різноманітно одягнуті і озброєні. «Значить, це чекісти?» Грізнь для беззбройних людей, які попадуть у їхні лапи, та побачимо, як будуть вони заховуватись у бою. Три повстанські кулемети терплячі чекали своїх жертв. Червоних близько двохсот. Видно, як містечкова голота волочить за собою важкі кулемети. Вороги явно провокували постріли, ніби знали, що повстанці на хуторах. Та поспішати не було чого, тим більше, що партизани – народ терплячий. Ось кілька вершників під'їхало на відстань двохсот кроків і раптом чвалом завернули назад. Червоні зробили вигляд, що нас побачили, і хотіли, щоб лісовики пострілами виявили себе. Коли й це не допомогло, з півтори сотні кінних обережно рушили лавою в напрямку хуторів. Нарешті терпіння повстанців було винагороджене. Підпустивши ворога, накрили його кулеметним і крісовим вогнем. Тут вже більшовики дриминули по-справжньому, але не всі, декілька злетіло з коней. Щоби червоні збагнули, з якою силою мають справу, отаман наказав рушити за ними. Це була швидше демонстрація сили, ніж погоня. Отаман досягнув свого. Більшовики в паніці, проскочили Вербецький майдан і, не зупиняючись, подалися до Летичева. Залишалося забрати в полон поранених, зброю та сідла. Полонених чекістів після допиту завжди переводили у статус мерців. Повстанці могли відпустити червонармійця, особливо коли той був українцем, але чекістів – ніколи. Після короткого допиту їх завжди спроваджували до пекла. Так сталося і цього разу. Отамана весь час непокоїла думка, як посадити козаків на коней. Розвідка доповіла – у бухнах, що за 4 км від Литичева, розмістилася артилерійська школа. Зараз там можна захопити до 100 коней. Звіду них вже вивчили дислокацію ворожої частини. Виявилось, що курсантів близько 450 чоловік. «Значить», – зазначив Орел, – «їх тільки у 4 рази більше від нас». Напад вирішив здійснити в ніч на 18 квітня. Сніг уже зійшов, ніч темна. Коло самих бухнів отаман дав останні вказівки не робити галасу, марно не стріляти, коней сідлати негайно і відразу випроваджувати з села. Ліквідаційні групи коней не сідлають.